Vi har jo lagt op til, at vi skal tage en snak om nogle af de reaktioner, der kan være, når der bliver bygget, bygget nyt. Mm -hmm. For der er jo ty typisk noget ramaskrig over ja. det nye i København. Kan du genkende, at det mødes med kritik og modstand? Ja, i høj grad. Altså generelt så er... Altså virkeligheden er jo, at der altid... De fleste mennesker kan jo ikke ret godt lide de nye ting, hvis man skal være helt ærlig. Folk er faktisk mest konservative, selvom de egentlig synes, de prater af, at de er omstillingsparate og hvile til og med på den værste. Men så snart de ser noget, der er en nyt, der hvor de plejede at gå, der var ikke noget før, pludselig er der noget, så er første reaktion er altid, at det er utroligt grimt. Og, jeg, og det har jo været i branchen i mange her og jeg har tænkt på, hvorfor det er sådan, og jeg ved det virkelig ikke. Skønt. Er der bestemte former for arkitektur, som folk er mere kritiske omkring? Ja, det er der jo helt klart. Det må vi være ærlige at sige. At, øh, at der er jo kommet en eller anden idé om, at beton Bare sådan som begreb er grimt. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig mærkeligt, fordi 99% af verden er lavet af beton. Altså 99% af den synlige verden, vi færdes i, er lavet af beton. Så det er ligesom at kalde det bare sådan under ét grimt. Det har altid for mig været helt uforståeligt, fordi betonen er jo, altså som alle andre ting, kan beton bruges godt og dårligt. Og beton er jo et af de absolut bedste materialer, der nogensinde er opfundet. Og et pragtfuldt materiale, og kan også være altså smukt som det smukkeste. Så det har jeg aldrig forstået, men generelt så er det som om, at i den almindelige arkitekturdebat, hvis bare man siger, at det er sådan noget beton og glas, så ved alle, så skal man være negativ, negativ, som jeg så synes, det er grimt. Sådan er det. <laughs> altså, øh, hvis man øh, med, med den research, jeg har lavet i dag, så har jeg været i forskellige arkitekturgrupper på sociale medier, blandt mm -hmm. andet. Og her har, er der helt klart en tendens til, at det, der er moderne, er bevarelse. Ja, helt klart. Og øh, altså, vi har jo haft en uh, gruppe, som, øh, som har fået meget stor medvind i de senere år, som er det fra Sverige importeret arkitekturoprør. Jeg ved ikke, om der er arkitekturoprør til stede her. Ræk hånden op, hvis der er nogen medlemmer af gruppen til stede. Det er der uden tvivl. Nej, Nå, det er så altså ikke. Tak. Men altså, øh, jeg har jævnligt haft mange diskussioner med arkitekturoprør, og, øh, og altså, problemet er jo, synes jeg, øh, at meget af det arkitekturoprør, taler for, det er jo egentlig, at alt, hvad der er blevet bygget siden 1920 omkring, er bare hæsligt. Det burde rives ned. Æ, og det, sådan kan man jo ikke tænke. Altså, vil ville ønske... Altså, jeg synes, det er jo, uh, Altså, det, uh, er det en forening? Ja, det er en forening. Der, ja. Ja, det er en Facebook-gruppe, men man kan også melde sig ind, tror jeg, men det er en meget... Altså, en forening, der, der er meget synlig i debatten, og som, øhm, og som altid øh, har meget kritiske holdninger til alt. Og generelt synes jeg, at, det, at de sidder lidt fast i en sådan romantisk idé om, at man kan bygge øh, sådan en øh, stokroseidyl øh, overalt, og at man skal bygge ligesom i de gode gamle dage. Problemet er bare, at det kan man ikke. Altså det er ligesom, det giver ikke rigtig nogen mening. Altså alle ved jo, at over i Sverige, der findes det her Jakriborg, øh, som er sådan en by, en by, en hel by, der er bygget som en, en gammel, øh, altså en, en pastige over en gammel købstad. Og det minder om sådan noget, man også laver i Disneyland. Og mange kan godt lide at bo der og synes, det er sjovt, men på en eller anden måde giver det jo ikke nogen mening som arkitektur. Og derfor så synes jeg generelt, diskussionen, når man kommer ind i den der diskussion, og altså som arkitekt, så tænker jeg altid, at det er sådan lidt meningsløst. Fordi det er jo ikke nogen vej frem at bare sige, at arkitekturhistorien stoppede i år 1900. Efter det var der ikke noget, der kunne bygges, fordi der er sket så meget. Og det er lidt, minder mig lidt om altid, at, at det er jo, enhver, en dygtig musiker eller komponist kan sådan nemt som ingenting skrive noget, der lyder fuldstændig som Mozart. Men hvis du gjorde det i dag og opførte det, så ville ingen mennesker jo lytte til det, fordi at Mozart er fint, ja, yes, men du lyder at lave noget, der lyder som Mozart, det lyder jo som filmmusik, det lyder som, som sådan noget ikke rigtig musik. Og sådan er det også med arkitekturen. Man kan ikke, man kan ikke gå tilbage. Sådan er virkeligheden desværre. Men derfor... Men ønsker mm, de sig mm. nye bygninger, som ligner gamle bygninger, ja. eller at vi bare ikke bygger noget? Øh, nye bygninger, der ligner gamle bygninger. Men øh... Er det så lidt ligesom at bo i en kulisse? Jo, det synes jeg jo. Og øh, okay. jeg synes, det er derfor, at vi har et problem. at øh, Hvis det ligesom bliver den eneste stemme, der yder sig kritisk, det er, at man kan lide det, der var gammelt. Og det er jo en anden nostalgi i tiden. Man kan bedre lide noget, man kender. Og det kræver på en eller anden måde mod at gå ind i noget nyt. Og, og omfavne det nye og sige, okay, hvad er det egentlig, de prøver at gøre? Øh, men altså, når det er sagt, så synes jeg også, det er meget, meget vigtigt, at, fordi arkitekter har af en eller anden mærkelig grund, som jeg jo ikke kan overhovedet kan forstå, et ry for at være meget arrogante mennesker. <laughs> øh, og, øh, og derfor så, øh, så synes jeg også, det er samtidig meget vigtigt at lytte til den kritik, altså ligesom at lytte gennem øh, raseriet, der kommer fra arkitekturrådet og lytte til at sige, jamen der er jo selvfølgelig en pointe. Man skal også være ærlig og sige, at øh, selvom det ikke er rart at indrømme, så kan arkitekter også godt tage fejl. Og der er blevet lavet ting af arkitekter, som man i dag siger, at det skulle vi nok ikke have lavet. Det er jo sandt. Det er sket. Kan du komme med et eksempel? Altså, vi kan jo komme med det storslået projekt, øh, som hed øh, Søringen, for eksempel. Som øh, okay. nogle af Danmarks fineste byplanarkitekter udtænkte. Som var en storslået plan, der skulle øh, øh, altså forbinde øh, de store indfaldsveje til København. Så man sådan set fik en forbindelse fra indfarten til indfarten. Med en gigantisk motorvejsudflytning der og cirka hvor søperfærdom ligger i dag og så et stort spor der skulle gå halvvejs oven på søerne og ud og så fange tagens vej og kan man sige det blev faldt udelukkende på grund af mangel på penge det var alle var enige om at det var skæbeskyndt. det ville man have <lødte> okay Æ... <lødte> så ved jeg ikke hvad jeg skal sige til det, Nej, er, viste, det er jo lidt uhyggeligt at tænke på ikke og, og sådan kan vi jo blive ved ikke altså der er, er der masser af af bygninger, man, man, man kigger på i dag, som er bygget øh, med, med, med en eller anden fascination af, af de muligheder, man pludselig havde med et industrialiseret byggeri, Og man kunne bygge de her store øh, kasser øh, af, åh nej, beton, øh, og man kan sige, okay, det passer måske ikke, sådan et skæve, altså virkelig, virkelig godt. Altså et andet projekt, der, var, der også var nomineret til, øh, til prisen her, var jo det her Ørstedes have projekt hvor øh, man havde en bygning, altså med sådan en og en tankstation i stueetagen, som jo på en eller anden måde var en virkelig af alle, du går sidste tanker. Men altså, det var jo grimt som arvesønden, ikke? og ingen kunne holde ud at se på den. Ikke? Og der har nogen så været venlige at putte en meget, meget smuk øh, træinddækning på den facade, som pludselig har fået et helt nyt liv. Ikke? Så det altså vi bliver også klogere. Men hvis, hvis alt nyt bliver kaldt grimt, hvorfor bygger vi så ikke bare alting som i gamle dage? Jamen det er jo det, der dilemmaet er, at, at, at man ikke kan det. Altså at punkt 1 giver det ikke nogen mening, altså man siger sådan kunstnerisk. Uh, hvis man Men det så er selvfølgelig en luksusholdning at have. Men punkt to, man kan simpelthen ikke, fordi i gamle dage kunne man bygge, som man kunne, fordi at der kostede håndværkere ikke ret mange penge. Uh, og i dag så er det at have, rent faktisk at have uh, uddannede, dygtige håndværkere, som lægger mursten oven på Mursten og bygger store, komplekse byggerier. Det er ikke muligt med den måde, som vores økonomi ser ud på i dag. Det bliver man nødt til at være ærlig at sige. Altså hvis man skulle forestille sig, at man ville bygge Københavns Rådhus... Øh, i dag. Og det blev bygget i 1905. Hvis man forestiller sig at bygge det en gang til nu, øh, altså jeg, jeg kan slet ikke tænke på, hvor mange milliarder det vil koste. Vi snakker altså mange. Vi snakker om fem. Det er i den retning, fordi der er så mange detaljer, der er så meget øh, præcision, der er så mange håndværkere, der skal jo i gang, at det vil ikke give nogen som helst mening, man kan slet ikke komme i nærheden af det. Øhm, I forhold til projekter, som vi måske øh, enten har lavet eller ikke har lavet, men som der ikke er så stor opbakning til, så kan man jo også omvendt sige, at der, det er meget tit, at der er tale om, at der skal bygges et eller andet projekt. Jeg husker selv øh, et bjerke-engelsk projekt i Kløvermarken, mm -hmm. hvor der skulle bygges en masse boliger, øh, som ikke blev til noget, fordi ja. der var modstand. Men hvis man spørger folk nu, øh, hvorfor det var så dårlig en idé at bygge de her boliger, så er der ikke rigtig nogen, der kan huske det. Nej. Og det er også noget, der altså frustrerer mig meget. At, at jeg synes, at jeg helt ærlig, så synes jeg, at vores politikere i dag har mistet noget mod, simpelthen. Ikke? Fordi, at man, at, at man er jo altså på grund af den her øjeblikkelige raseri, øh, der bliver udtrykt gennem de sociale medier, så er politikerne blevet utrolig bange. Der er ikke noget mere farligt end pludselig at få en Facebook-gruppe imod dig. Selvom den er drevet af måske 30 meget, meget emsige mennesker, så er det ligesom noget, der gør folk bange. Og det er det der øh, geniale kløvermagt faldt. det synes jeg stadig er stadigvæk dybt frustrerende, fordi det født af en enormt smuk ambition om at lave, øh, det var Rit Bjerregaards projekt om de 5.000 boliger til 5.000 kroner om måneden. Det, det vil sige, at det var billige boliger, og de lå smukt rundt om kløvermarken, meget originalt øh, tænkt, øh, øh, super fint, det var Bjergge Engels øh, og Big, der tegnede det. Super fint tænkt, og øh, alle folk var rasende, fordi at man så pludselig, nu skulle man ødelægge vores købermarked. Big Eftervise, at ikke en eneste fodboldbane ville gå tabt. Man kunne have nøjagtigt lige så mange fodboldbaner i et nyt layout inden i, det her, i den her mur, man havde bygget rundt om, uden, det, uden noget problem. Altså, der var, der var stort set ikke noget at sige nej til, og alligevel så var der så meget raseri, at ingen politikere turde sige, ved hvad. Visse vi bygger det. Men er det, er det det, der sker, når et, når et byggeprojekt dør? Det er simpelthen, at øh, man po politisk beslutter, at, det, ja. at stemningen er for så var lidt stemning. dårlig? Man prøvede så ligesom, at man kunne lande den på en eller anden måde. Først prøvede man i mange år, eller et års tid, at, og, og man kunne man se, at projektet, så folk ville æde det. Øh, og det kunne man ikke rigtig. Så holdt man konkurrence. Og man, der, man, nu skulle man lave noget andet, men basically samme idé. Og den konkurrence vandt øh, vandkunsten så. Og alligevel, så var det også farligt. Og lige pludselig bliver hele ting bare så betændt, at ingen på Rødhuset tør overhovedet sige marken mere. Og så er projektet bare dødt. Og, det er jo, og jeg synes, det er dybt frustrerende, at der ikke er nogen, der har modermanshjert nok til at sige, ved du, at vi har valgt til at træffe beslutninger. Det kan nogle gange godt være, at I ikke lige kan se, at de er smarte. Men ved hvad? Det er de altså. Og så bare lave det. Ja? Øhm, I arkitekt Kræse, kigger man så på de samme ting. Altså kalder man også alt nyby grimt? <laughs> som <Nej>, fagmand? <laughs> Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, noget, som er den største overraskelse, når jeg taler med lægfolk, det er jo, at ord som pænt og grimt, det er faktisk ord, som arkitekter meget, meget sjældent bruger. Fordi øh, det er ord, der ikke har, egentlig har nogen mening øh, i, i sig selv. Æh, alt er på en eller anden måde jo enten pænt eller grimt i forhold til et eller andet. Og derfor, så, når arkitekter taler, så taler man jo meget ofte om hvad en bygning kan, altså hvordan den fungerer i forhold til det, miljø den indgår i, og i forhold til det, kan man kan sige, de ambitioner, de drømme, man har, om hvad den bygning skal kunne. Altså et eksempel er for eksempel blocks, som jeg ved, alle herinde uden tvivl hader. Er det korrekt? Må I få en hånd Hvor mange hader blocks? Alle <laughs> Nej, okay, der er nogle få, Okay, alle. Mange hader blocks. Og altså, jeg har også været altid, da den blev bygget, var jeg også det samme. Jeg, og, og jeg synes stadig, jeg er stadigvæk, altså som de siger på engelsk, jeg sidder på hegnet, jeg er fence i forhold til blocks. Jeg har ikke, men, men jeg synes omvendt, at, at raseriet er ikke på sin plads, fordi man bliver jo nødt til at være ærlig at sige, når man ser på, at de her bygning bliver bygget, for at den skal være det, der stod i programmet, det skal være en bylivsgenerator. Det skal være en ting, der på en eller anden måde aktiverer den der døde ende af Vestervoldgade. Og der bliver man jo nødt til at være ærlig og sige, at det gør den jo faktisk. Den har jo simpelthen forandret København. Den har jo skabt det liv. Den har jo pludselig skabt et træk af mennesker ned ad Vestervoldgade. Det vil sige, at den pludselig indrammet hele den side af slotholmen, som har været som, som før i tiden. Øh, før Blocks var det sådan en fuldstændig død space, som ingen anede nærmest eksisterede. Det er jo pludselig blevet et levende kulturmiljø. Så jeg synes ærligt talt, at man bliver nødt til at, lige at revurdere, hvis man siger, ja, okay, godt, være, at den måske ikke er noget, man har lyst til at, at tage et billede af, men altså, den fungerer jo faktisk, som den var tænkt. Æh, nu var der ikke en stor håndsoprækning til at, uh, til mm. at have blogs. Mm. Øhm, er det fordi, den ikke er så ny længere? Jeg tror det. Jeg tror ja. folk med tiden, hvis nogen forestår, at blogs skal ryge ned om 10 år, så vil der være 100 rasende mennesker, der vil sige... Åh oh, nej, vores skønne, gode, gamle bloks. den må I endelig, den må I ikke røre. Ja. Ja. Ja. Ja. Øhm, hvorfor er der så mange følelser i arkitektur? Jamen, det er jo det gode, det er jeg enormt glad for, faktisk, fordi de fleste mennesker, øh, altså, øh, jeg har jo nogle gange prøvet at, at, at, at, at sige, at jeg havde lyst til at sige et eller andet, eller skrive noget om arkitektur, og har ofte i medieverdenen mødt det her med, at meget kloge mediemennesker har sagt, jamen, det, det er der ikke nogen, der interesserer sig for, og jeg har sagt, det synes jeg er helt vildt mærkeligt, fordi alle vores liv leves stort set udelukkende i arkitektur. Så hvorfor er det uinteressant, det falder ikke. Og det viser sig jo så også, at det gør det jo. Det, det er jo ikke uinteressant. Og det er jo klart, alle kan jo relatere til det. Det er jo så ganske simpelt, fordi at alle, altså arkitektur er jo hele vores verden. Det, som jeg så synes er enormt vigtigt ved at og, og at vi har en pris som den her, og ved at man prøver at og, og skabe en samtale, det er jo at, at, at og, og kan man sige, at øge det almindelige ordforråd om arkitekturen. Sådan at det ikke bliver den her mærkelige råbekonkurrence, at der står nogle selvtilfredse arkitekter i den ene lejr, og ved, hvordan verden hænger sammen, og de bare generelt synes, at alle mennesker, der ikke synes det samme som dem, er idioter på en eller anden måde. Ikke? Det kan jo heller ikke nytte noget. Så derfor synes jeg, at det, der handler om, det er jo at åbne øh, samtalen ved at, faktisk at tilbyde et meget mere bredspektret ordforråd. Så vi skal holde os fra pænt og gribt. Det synes jeg i høj grad, fordi prøv at forestille dig, at man, at man... Altså noget, alle folk har lyst til at læse om, lige så meget som arkitektur, det er jo mad. Mad er jo utrolig interessant. Og hvis man tænker sig, at en madanmelder han kun havde to ord til sin rådighed. Han kunne sige, det smager godt, det smager dårligt. Så ville den diskussion, altså så ville maden jo, lynhullet holder op op med at være interessant, så ville madanmændelsen blive meget kort. Ikke? Jeg var ude på den restaurant, jeg fik noget mad, det smagte dårligt. Boom, slut, ikke? Ja. Altså, så. så, så øh, og det er jo tit sådan, at sådan er den offentlige diskussion om arkitektur er jo tit på det niveau, og man siger, okay, der er ligesom noget andet, ikke? der er noget mere i det, ikke? Altså, øh, men, øh, så, så der er meget, der, jeg synes, der er noget der, og altså, derfor er jeg meget glad for, at jeg kan jo mærke, at den opbakning, vi har til, altså netop se, at der er en pris som det her, men også bare generelt det, det, vi skriver i avisen, der kan jeg jo mærke, at der er en stor interesse, ikke? og der er en interesse netop i, faktisk, i at, at, at føre den samtale, det synes jeg er meget til, er meget, meget fint. Øhm, jeg kan ikke helt dybe mig for nu, hvor øh, jeg har der Holger, og vi har Naturpark Amager med også, som har vundet en pris for deres park. Øhm, lærkes lidt. Ja, Jamen, det er jo helt. Øh, ja. Hvad er din analyse på det projekt? Jamen, det er jo selvtvigden. Det er den eneste analyse, jeg kan komme i tanke om. Det er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor... Altså, det er jo sådan en Walt Disney-naturopfattelse. Det kan man jo godt snakke lidt om, at moderne bymennesker øh, generelt har sådan en disney opfattelse af naturen og derfor vil de også protestere mod landbrug. Altså til også for at, at ligesom at sige, altså ellers, du kan ikke få noget at spise, hvis ikke der findes landbrug. Ikke? Men uh, det, man, det ved man jo, hvis man bor inde i byen, og man aldrig har været uden for København. Og derfor så er der nogen, der har lykkes at plante en idé inde i 100 forvirrede mennesker, at, uh, at den her tidligere losseplads er en eller anden form for urnatur at det er sådan et, et, et tabt arkadien, som vi er i gang med at ødelægge. Og det er jo, det er jo den største vidighed i mine øjne. At jeg, har ikke fat det. At jeg kan simpelthen ikke fatte, at, at, at tænkende mennesker vil øh, møde op til de her demonstrationer, hvor man spænder sig fast til byggepladshegnene, som om det var cellerefilt øh, i øh, 80'erne eller sådan noget. Det at man tænker, hvad foregår der i menneskers hoved? Ja, det, det, er jo, det går ud over min forstand. <laughs> Perfekt. Øhm, hvad tror du, det ender med? Jeg tror det ender med det svære igen, fordi at politikere, de har sådan, de bliver for deres egen skygge, ikke? så jeg tror faktisk det ender med, at uh, Salamander vinder. Det bliver, øh, ja. det bliver bjærgengen til om igen. Det bliver simpelthen om igen. Det og bare, og, og, og så, Ingen kan huske, hvad og, det var for et ja, Og så er der jo på den her tomme losserplads derude, og folk er jo på den mærkeligt vindblæste område op ad en motor, og jeg tænker, <coughs> hvorfor er der ikke nogen der bygger noget her? Og så vil man sige, jamen det kan du ikke, og man må så spørge om 10, 20, 30, 40 år og sige, hvorfor er der ikke nogen der bygger derovre? Og det vil være sådan tabu ind på Rødehuset, må også sige, det kan man ikke. Lærkesletten. Det var lærkesletten. Den er lukket. Der kan du ikke bygge noget der. Og man tænker, det er bizarrt. Okay. Øh, her, vi er nået til, hvis der er nogen, der har spørgsmål i publikum, så er det nu. Den eneste mulighed for, at nogen sender tale med Holger Dahl. Ej, jeg er meget tilgængelig. Det er bare var ringe. Det, ringe. det ringe. Ja. Nå, men så kommer vi vel rundt om det. Du ja. skal i hvert fald have at tusind tak, fordi du kom, Holger. Jamen, selvfølgelig. Øh, og vi skal give lige Holger en hånd øh, Nu skal vi simpelthen til prisoverrækkelserne Hvor vi jo som sagt skal have uddelt Byens bedste byrum, byens bedste oplevelse Og byens bedste arkitektur øh, øh, Og vi starter simpelthen bare Med byens bedste byrum Om byens bedste byrum Skriver Holger Dahl The man himself Øh, lige når man ikke og troede, at enhver tom kvadratmeter i byen var blevet udstyret med et madmarked og noget streetfood, opstod Banegården og tog alle med storm. Her skal alt være muligt. Økomarked, bagekurser, modopvisning naturvin. Men mest af alt skal Banegården bare være et sted. En ukendt lomme i byen, der faktisk tilbyder noget. Noget, den ikke havde før. Øh, og så skal jeg give en rigtig stor hånd til Karl-Johan Poulsen, som er direktør for Banegården. for Tillykke med prisen. Tusind tak. Hvordan har det været at åbne sådan et sted, hvor folk skal mødes under en pandemi? Ja, <laughs> det har været... Ja, det er vel det, man kan kalde restaurant op ad bakke. Det har været spændende, det har været udfordrende. Vi har jo åbnet af flere omgange. Så... Og det er jo endt med, at vi, vi, vi spurgter ud øh, af en vej, som vi er godt i gang med at asfaltere. Øhm, det er jo relativt nyt, det her banegården. Og Københavnerne har jo så åbenlyst taget det til sig, og vi har vundet en publikumspris nu. Kommer det bag på dig? Hmm. Det gør det jo ikke, fordi jeg synes, det er vidunderligt selv at være der. Øh, og vi kan mærke... Så den publikums glæde og begejstring og nysgerrighed, øh, vores kollegaers, øh, ja, den samme energi hos vores kollegaer, så på den måde overrasker det mig ikke, men med det her billede med, at vi spurgte ud af en vej, der er i gang med at asfalteres, det, det, det er ikke helt skævt. Vi er jo langt fra færdige og, er, og har stadigvæk. Så, øh, ja. Du skal i hvert fald have til prisen, og nu får du den. Tusind tak. Værsgo. Og så går vi videre til byens bedste oplevelse. Om byens bedste oplevelse skriver Berlingskes bylivsredaktør Katrine Irminger Sonne. Naturpark Amager er intet mindre end slaraffenland for alle, der trænger til at se grønt. Området strækker sig over ikke færre end 3.500 hektar, hvilket svarer til tre gange dyrehaven ved Jægersborg. Og har af basis for at overnatte, bade, se på fugle og slippe ungerne fri. Vi giver en rigtig stor hånd til Naturpark Amager og til Nina Hederer Olsen, borgmester, teknik- og miljøforvaltning i Københavns Kommune. Vil du, du kramme den imens? Ja, tak. det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg tror, ikke jeg kan holde mikrofonen også. Øhm, tillykke med prisen. Tak. Hvorfor tror du, at Naturpark Amager betyder så meget for københavnerne? Jamen jeg tror, altså ja, for det første så er det vigtigt at sige at det ikke kun af københavnerne, for det er jo også Tornebyborgerne og Dragørborgerne, øh, som Naturpark øh, ammer øh, strækker sig over. Men jeg tror, at der ikke nogen tvivl om, at især her under corona, øh, behovet for at komme ud i naturen, komme ud af få luft og, og øh, røre sig, øh, hvor man ikke har kunnet rejse, man ikke har kunnet tage langt væk, så, øh, så har øh, naturen øh, kommet til at betyde rigtig meget for os, der bor tæt, øh, lige meget om vi bor i København eller Torneby eller Dragør Kommune. Øhm, nu, nu jeg har dig, og du er jo politiker. Ja. <laughs> øhm, er I blevet bange for øh, arkitektur-entusiaster? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg sad jo og lyttede til den øh, debat, der var lige før, og, øh, og jeg, altså, jeg synes faktisk, at der bliver taget masser af modige beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget i København, og jeg er sikker på, at øh, Allan, der sidder dernede, ved øh, Nick øh, til det samme i, øh, i Tårnby. Altså, jeg, jeg synes, øh, vi hele tiden... Øh, altså, fornyer os og også og lære noget, og, og det er blevet mere, vi, vi har diskuteret meget mere i den her valgperiode end nogensinde før, tror jeg, eller i hvert fald i, i mange år, det her med, og, øh, hvordan man kan bevare, altså ikke, ikke, ikke bare sådan bevare sådan for at konservere, men, men bevare til brug, at, øh, at man for eksempel i øh, Nordvestkvarteret i København øh, kigger på, at øh, vores industrihistorie, at, øh, at den også er en vigtig del af Københavns historie, og hvordan vi, bygger nyt, øh, samtidig med, at vi bevarer, og, øh, og kan se, at, øh, at her øh, var øh, en rigtig stor del af, af Københavns øh, industrihistorie. Så, øh, så det, det tror jeg øh, på den måde, øh, det, det synes jeg sagtens, at, at vi tør at bygge en masse steder, men også er blevet opmærksom på, hvordan vi bevarer vores historie samtidig. Tror du, vandsalamanterne minder over bygningerne? Jamen altså, nu er jeg jo på og lige præcis det byggeprojekt har jeg også stemt nej til, så, så det håber jeg da rigtig meget, og der vil jeg sige, at, det, at der synes jeg ikke bare, at det handler om at et eller andet vindblæst område, hvor at man tænker, hvorfor bygger vi ikke her? Altså nu må sige, at lige der, der er, kan man sige lige nu i hvert fald også EU, enige i, at der er en trudebiler i fire art, så, så, men, men det må vi jo vente og se. Du skal holde en stor tillykke. Ja, og jeg, jeg, jeg, jeg tænker, jeg måske skal lige sige, at partnerskabet er også, øh, inkluderer øh, Naturstyrelsen og Byhavn og også øh, hele øh, Naturfak. Så, øh, så alle øh, får lov til at være med. Det er godt. Det er godt. <laughs> Giv hånd. Og nu til aftens årets aller sidste byens bedste pris, som er byens bedste arkitektur og Berlingskes arkitekturredaktør Holger Dahl skriver. Det, der før hed Bymuseet, -by har fået nyt liv og ny prægnans i de fornemme lokaler på Københavns Museum. Arkitekterne har med eminent balancegang holdt fast i den oprindelige bygningsbøjse detaljer og skøn skønvirkeagtige dekorationstrang uden at falde i pastisfælden, og resultatet er både frem og fornemt. Et museumbyen har manglet og en ny hjørnesten på turisternes obligatoriske dødsrute i vores hovedstad. Uh, stort tillykke og give en rigtig stor hånd til Louise Jacobsen, museumschef Københavns Museum. Københavnsmuseum. Mange tak. Uh, Louise Jacobsen, hvordan har det været at skulle omdanne en så altså gammel og bevaringsværdig bygning til museum? Det har været en øh, spændende, og, øh, lærerig og øh, lang proces. Vi har haft et øh, superfint samarbejde med Slotts og Kulturstyrelsen. Det er jo en fredbygning. Og så har vi haft en vision om, at øh, huset skulle være for alle. Det har været, øh, været overformønneri, og så har det været børneværd, og så har det været boliganvisning. Så øh, måske prisen nu også er, at øh, københavnerne bare er enormt. Glade og taknemmelige for faktisk at få lov til at komme ind i bygningen. Tidligere har det jo kun været, hvis man havde et særligt ærne, og endda et særligt dårligt ærne. Så øh, de er måske bare lykkelige for, at, at man har fået skabt det her hus. Kommer det bag på, at jeg vinder den her publikumspris? Nej. <laughs> altså, nu sagde Holger, det er jo så fint, at øh, det er jo ikke et nyt hus. Det er øh, transformationen af en, en fredbygning. Øh, så virkede øh, København en bygning tilbage kan man sige, øh, med en restaurering, og øh, i en ny funktion. Og øh, det er da en dialog værdig, at man kan kigge på byen, nu hvor du sagde, jamen, skal man så slet ikke bygge nyt? Måske skal man kigge på, hvad har vi egentlig af bygninger i forvejen? Kunne man øh, transformere dem til en anden funktion, uden at sådan... Helt uden beton? Ja, helt uden beton, <laughs> og øh, stadig have arkitektonisk udtryk, så øh, det, er da, det er da en, en tanke værd. Det er jo lidt det, kan man sige, de her frede bygninger kan, de kan jo skabe at byen får et andet særpræg og en anden kant og sjæl end alle andre steder. Så man bevarer dem. I skal i hvert fald have stort tillykke. Tusind tak. Og værsgo. Tak. Det var, hvad vi havde for i dag og for i år. I skal have tusind tak, fordi I kom og hjælpe os med at fejre alle dem, som er med til at gøre København bedre. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Tak, fordi I kom og lyttede med.